78-ci məzmur Asəfin Maskili Ey xalqım, təlimimi dinləyin, Dilimdən çıxan sözləri eşidin. Ağzımı bu məsəllə açıb, Keçmişdəki müəmmaları bəyan edəcəyəm. Bunları eşidmişik, bilirik, Bizə atalarımız nəql edib. Bunu onların nəvələrindən Gizlətməyəcəyik Rəbbin həmdə layiq işlərini Onun qüdrətini Etdiyi xarikələri Gələcək nəsillərə Söyləyəcəyik Rəbb öyüd vermək üçün Yağub nəslinə İsrailə bir təlim qoydu Ata babalarımıza əmr etdi ki Bu təlimi Övladlarına öyrətsin Qoy, gələcək nəsil də bilsin Gələcəkdə doğulacaq övladlar da Balalarına bu təlimi verə bilsin Qoy, ümidlərini Allaha bağlasınlar Allahın işlərini unutmasınlar Əmirlərini yerinə yetirsinlər Qoy, ata-babaları kimi olmasınlar Çünki onlar dikbaş, üsyankar bir nəsil idi. Allah'a ürəkləri dönüy, könülləri vəfasız idi. Efraim övladları ox kamanla silahlandılar, amma döyüş günü tez geriyə qayıtdılar. Allahın əhdini pozanlar belə etdilər, sənin qanunlarınla yaşamaq istəmədilər. Allahın işlərini, göstərdiyi xarikələrini unuttular. Allah misir torpağında, Soğan bölgəsində Ata babalarının gözləri önündə Xariqələr göstərmişdi Dənizi yarıb Onları keçirmişdi Suları divar kimi saxlamışdı Onlara gündüz buludla Bütün gecə şəfəq saçan alovla Yol göstərmişdi Çöldə qayaları yarmışdı İçsinlər deyə Ünman kimi Bol su çıxarmışdı, qayadan suları sel kimi çıxarmışdı, bu suları çaylar kimi axıtmışdı. Amma onlar günah etməyi davam etdirdilər, səhrada haq talıya qarşı üsyankar oldular. İştahaları artdı, yemək tələb etdilər, ürəklərində Allahı sınağa çəkdilər. Allahın əleyhinə belə danışdılar. Məyyar Allah çöldə süfrə qura bilər? Nə olsun qayıya vuranda sular axtı? Sellər aşıb daşdı. Görəsən, o çörək verə bilərmi? Xalqına ət verə bilərmi? Rəbb bunu eşidərkən qəzəbləndi. Yaguba qarşı alovunu yerə töktü. İsrailə qarşı hiddəti artdı. Çünki onlar... Allah'a inanmırdılar, onun qurtuluşuna arxalanmırdılar. Bununla belə uca səmaya əmr etdi, göylərin qapılarını aşdırdı, onlara yemək üçün manla yaqdırdı, göylərin taxılımı verdi. İnsan mələklərin çörəyindən yedi, onlara doyunca yemək verildi, göylərdə şərk küləyini əstirdi, qüdrəti ilə Cənub küləyini gətirdi. Başlarına toz kimi ət yaxdırdı. Onlara dənizdəki qum qədər quşlar göndərdi. Düşərgələrinin ortasına, Qaldıqları yerin ətrafına səpələdi. Onlar doyunca çox yedi, İştahaları çəkən şeyləri onlara verdi. Lakin iştahaları qurtarmamış, yemək ağızlarında olarkən, Allah olara qarşı hiddətini artırdı, ətli canlılarını qırdı, İsrail icidlərini vurub yerə sərdi. Bununla belə günahlarını davam etdirdilər, onun xariqələrinə inanmadılar. Buna görə də güllərini puç etdi, dəhşətlə ömürlərini sona yetirdi. Ölənləri görüb Allahı axtardılar Geri dönüb Allahı sə aradılar Yadlarına düşdü ki Allah onların qayası idi Allah taala onların satın alanı idi Lakin ağızları ilə ona yaltaqlanırdılar Dilləri ilə ona yalan danışırdılar Qəlblərində ona qarşı dönük olmuşdular Əhdinə vəfasız çıxmışdılar Allah isə rəhmlidir Günahı bağışlayır Günahkarı yox etmir Dəfələrlə qəzəbini saxlayır Hiddətini tamamilə oyanmağa qoymayır Yada saldı ki Onlar yalnız bəşərdir Onlar əsən Geri dönməyən küləyə bənziyir Neçə dəfə Səhrada ona qarşı büsyankar oldular, Neçə dəfə çöllüydə onu kədərləndirdilər, Allahı dönə-dönə sınadılar, İsrailin müqəddəsinin xətrinə də idilər, Xatırlamadılar onun qüdrətini, Düşməndən azad etdiyi günü, Misirdə göstərdiyi əlamətləri, Soğan bölgəsində göstərdiyi möcüzələri, Misirlilər sulardan içə bilməsinlər deyə suları qana döndərib çaylardan axıtmışdı. Onları göndərdiyi mozalanlara yem etmişdi. Göndərdiyi qurbağalar ölkələrini xarabaya çevirmişdi. Əkinlərini tırtıllara, zəhmətlərinin bəhərini çəirtkələrə vermişdi. Üzümlərini dolu ilə firon əncirli ağaclarını şaхта ilə məhv etmişdi. Naxırlarını dolu ilə, sürlərini şimşək ilə qırmışdı. Onların üzərinə qızğın qəzəbini, hirsini, hiddətini, dərdləri bir qoşum ölüm mələiklərini tökmüşdü. Qızğın qəzəbinə yol açmışdı. Əsirgəmədən canlarına ölüm vermişdi, Həyatlarına bəla gətirmişdi. Hər misirlinin ilk oğlunu, Ham nəsilindən, hər kişinin belindən gələn İlk oğlunu qırmışdı. Öz xalqını isə qoyun kimi oradan çıxarmışdı, Çöldən oları sürü kimi aparmışdı. Onları qorxudan uzaq, Asayiş içində aparmışdı Düşmənləri isə Dənizdə qərq olmuşdu Onları Öz müqəddəs torpağına Sağ əli ilə aldığı Dağlar diyarına gətirdi Onların qarşısından Başqa millətləri qovdu Torpaqlarını da İsrail qəbilələrinə Mülk olaraq payladı Yaşamaq üçün Yurd yuvalarını Onlara verdi Lakin onlar Allah taalanı sınadılar Ona qarşı üsyankar oldular Göstərişlərinə əməl etmədilər Ataları kimi dönüklü və xəyanət etdilər Xarab kamandan atılan ox kimi əyri getdilər Onu səzdəgahları ilə qəzəbləndirdilər Onu yomma bütləri ilə Buları eşidən Allah çox hiddətləndi, İsraili tamamilə rədd etdi. İnsanlar arasında qaldığı çadırını, şilodakı məskənini tərk etdi. Qüdrətini əsarətə, şərəfini düşmən əlinə təslim etdi. Öz xalqını qılıncdan keçirtdi, öz irsini qəzəbinə düşar etdi. İqidləri alovutdu Nişanlı qızlara toy çalınmadı Kahinləri qılınclarla qırıldı Arvatları dul qaldı Gözlərinin yaşı qurudu O zaman xudavənd yuxulu insan kimi oyandı Sanki şərabın təsirindən aylan bir pəhləvandı Düşmənlərini vuraraq geri atdı Əbədi olaraq onları rüsva etdi Yusifin nəslini rədd etdi, Efraim qəbiləsini seçmədi, Yahuda qəbiləsini, sevdiyi Siyon dağını seçdi, Öz müqəddəs məkanını, səma kimi, Əbədi qurduğu dünya kimi tikdi, Çoban olan qulu Davudu seçdi, Onu qoyun ağıllarından götürdü, Əmliy quzuların qayğısına qalanı gətirdi. Xalqı Yaqub nəslinin və öz irsi İsrailin çobanı etdi. Davud onları kamil ürəylə otardı. Əlindən gələn məharətlə onları irəli apardı.